بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع امنام اللهس دس ألابامرس bei den heftig zerstreuenden last tragenden dann den leicht dahinziehenden dann den angelegenheiten regelnden sicherlich was euch angedroht wird ist wahr und das gericht wird gewiss hereinbrechen und উঞ্চ <S々> <tür2> <geleślaral: einött breakthrough> unterschiedliche Reden Abwendig machen lässt sich davon, wer sich abwendig machen lässt. Tod den Mutmaßern, die in Versenkung zerstreut sind. Sie fragen, wann wird denn der Tag des Gerichts sein? Am Tag, da sie im Feuer geprüft werden, kostet nun eure Prüfung. Das ist, was ihr zu beschleunigen wünschtet. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Quellen sein. Sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten davor, Gutes zu tun. Nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen, und im letzten Teil der Nacht pflegten sie, um Vergebung zu bitten. Und sie gestanden an ihrem Besitz dem Bettler und dem Unbemittelten ein Anrecht zu. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten, und auch in euch selbst, seht ihr denn nicht? Und im Himmel ist eure Versorgung und das, was euch versprochen wird, beim Herrn des Himmels und der Erde, das ist gewiss so wahr, gleichermaßen, wie ihr reden könnt. هل أتاك حديث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم শিশে গেস আবস কমন আহিম আনস fremde Leute. Er schlich sich zu seinen Angehörigen und brachte zum Essen dann ein ansehnliches Kalb her. Er setzte es ihnen vor, er sagte, wollt ihr nicht essen? Er empfand in sich Furcht vor ihnen, sie sagten, fürchte dich nicht, und sie verkündeten ihm einen kenntnisreichen Jungen. Da kam seine Frau in großem Geschrei herbei. Sie schlug sich ins Gesicht und sagte, »Ich bin doch eine alte, unfruchtbare Frau.« Sie sagten, »So hat es dein Herr gesagt. Gewiss, er ist der Allweise und Allwissende.«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 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا er sagte was ist nun euer auftrag ihr boten sie sagten Wir sind zu einem volk von übeltätern gesandt um über sie Steine aus Lehm niederkommen zu lassen, gekennzeichnet bei deinem Herrn für die Maßlosen. Und so ließen wir, wer in ihr gläubig war, vorziehen. Da fanden wir in ihr aber nur ein einziges Haus von Allah ergebenen, und wir hinterließen in ihr ein Zeichen für diejenigen, die schmerzhafte strafe fürchten. Und in Moses als wir ihn zu Pharao mit einer deutlichen ermächtigung sandten. Da aber kehrte er sich ab samt seiner Stütze und sagte, ein Zauberer oder ein Besessener. Da ergriffen wir ihn und seine Herrscharen und warfen sie dann in das große Gewässer, denn er hatte sich Tadel zugezogen. und auch in den Art, als wir gegen sie den unheilvollen Wind sandten. Nichts von all dem, worüber er kam, ließ er zurück, ohne es wie Zerfallenes werden zu lassen. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين und auch in den thamud als zu ihnen gesagt wurde genießt für eine gewisse zeit sie lehnten sich gegen den befehl ihres herrn auf Da ergriff sie der Donnerschlag, während sie hinschauten. So konnten sie nicht mehr aufstehen und es wurde ihnen keine Hilfe zuteil. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها und wir vernichteten zuvor auch das volk noahs gewiß sie waren ein volk von freflern und den himmel haben wir mit kraft aufgebaut und wir weiten ihn wahrlich noch aus Und die Erde haben wir ausgebreitet. Wie trefflich haben wir sie geebnet. Und von allem haben wir ein Paar erschaffen, auf das ihr bedenken möget. So flüchtet nun zu Allah, gewiss, ich bin euch von ihm ein deutlicher Warner. Und setzt neben Allah keinen anderen Gott, gewiss, Ich bin euch von ihm ein deutlicher Warner. كذلك ما اتى النذين من قبلهم من قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما انت بملوم auch zu denjenigen die vor ihnen waren, kein Gesandter, ohne dass sie gesagt hätten, ein Zauberer oder ein Besessener. Haben sie es denn einander eindringlich empfohlen? Nein, vielmehr sind sie ein das Maß an Frevel überschreitendes Volk. So kehre dich von ihnen ab, du bist hierin nicht zu tadeln. ونامنه ان دي আমানং নুজতিন গ্লয়বিগন ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন মা উরিদু মিনহুম মির রিযক ওয়া মা উরিদু আন ইউত'আমুন ইন্নাল্লাহা হুয়ার রাযযাকুল ক্বাওয়াতুল মাতিন ফা ইনাল্লাযীনা যালামু যুনুবাম dass sie mir zu essen geben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und Festigkeit. Gewiss, für diejenigen, die Unrecht tun, wird es einen vorgesehenen Anteil geben, wie den Anteil ihrer Gefährten. So sollen sie mich nicht um Beschleunigung der Strafe bitten. So weh denjenigen, die ungläubig sind, vor ihrem Tag, der ihnen angedroht ist.